klassische Mythologie äh, betrachtet, dann sieht man eine ganze Menge unglückliche Paare, zum Beispiel Hektor und Andromache, Narzissus und Echo, Dido und Aeneas. Man könnte sogar noch Agamemnon und Clytemnestra hinzunehmen oder Oedipus und Jocaste, Achilles und Penthesilea. Aber es gibt ein Paar, das durch alle Jahrhunderte Komponisten und Dichter anspricht und inspiriert. Und das ist das Paar von Orpheus und Eurydice. Oder vielleicht besser gesagt Orpheus und Eurydice. Die Interpretationen von diesem, von diesem Paar und ihrem Drama sind sehr verschieden durch die Jahrhunderte. Manchmal wird über eine moralische Seite gesprochen, dass vielleicht zu viel äh, große Liebe, zu viel Sehnsucht und äh, Leidenschaft äh, in diesem Spiel gewesen wäre und deswegen hätte Oridice oder Oridike äh, verschwinden müssen. Zum Teil wird, wird das auch in der Aufklärung zum Beispiel als eine Art von äh, Prüfung gesehen, wie weit sich Orpheus hat beherrschen können. Und äh, dann kann man von äh, Monteverdi bis Gluck sehen, dass zum einen der arme Orpheus dann eben doch die Rechnung bezahlen muss und zum anderen äh, werden sie erlöst, weil es eigentlich nur eine äh, Täuschung gewesen war, dass Eurydike äh, ja, diesen, dieses ganze schwere Schicksal erleiden musste. Äh, was mich interessiert eigentlich an der Orpheus-Mythe sind die Leerstellen. Man, sieht einen, man hört eine Geschichte, man hat sie oft erzählt bekommen und sieht sie auch eigentlich als selbstverständlich, dass da eine Art von Prüfung ist von Orpheus, äh, um seine geliebte Euridike wieder zurückzuholen. Und was mich interessiert hat oder was mir Rätsel äh, auferlegt hat, ist eigentlich, warum die Sache schief geht. Und da... Glaube ich, dass wie in anderen Märchen oder wie zum Beispiel auch äh, bei äh, Auflagen, die Eltern ihren Kindern machen, dass man eigentlich oft unbefragt eigentlich den Gang der Sachen äh, nacherzählt, nachempfindet und ihn als äh, granted, als von selbst selbstverständlich nimmt. Und ich dachte zum Beispiel, Orpheus ist ein Dichter. Er spricht also primär oder singt, also in, der, in den griechischen Traditionen äh, spricht und singt der Dichter und er möchte gerne seine Geliebte zurückhaben. Er ist so, er hat eine solche große Qualität in seiner Kunst, dass er sogar die Götter der Unterwelt überreden kann. Warum geht es dann schief? Er darf, das Einzige, was er nicht darf, ist umsehen, aber der Blick, er ist kein Maler. Der Blick ist für ihn eigentlich doch sehr unwichtig. Warum, und das wäre meine Frage, warum hat er nicht gerufen? Warum hat er nicht gesagt, bist du noch da, Eurydice? Oder er hat ihr Miet vorgesungen? Oder er hätte sie genauso wie die Götter der Unterwelt überreden oder überzeugen können, dass sie bitte wieder mit nach oben kommt. Warum ist er so unsicher und muss sich umdrehen, um sie anzusehen, wo er weiß, dass das die Kondition ist oder die Auflage, die die Götter ihm gegeben haben, dass sie sonst wieder zurückgeht. Zwei Sachen würde ich, mich da, würde ich mir da vorstellen können. Das eine ist, dass er Eurydike überhaupt nicht gefragt hat, ob sie wieder zurückkommen möchte. Es ist sein Wunsch, Und das könnte seine Unsicherheit motivieren, dass er sich doch umschaut, ob sie wirklich da ist. Zum anderen könnte man sich vielleicht etwas theoretischer fragen, ähm, wie weit ist Orpheus ein Dichter und Sänger, über was spricht er, über was singt er, wenn seine Euridike wenn sie da wäre. Wann kann man über etwas sprechen, wann kann man etwas rufen, Wenn es eigentlich schon da ist, wenn es selbstverständlich ist, wenn, es, wenn man es um sich hat, braucht man es ja nicht zu rufen, also man könnte still sein. Und das ist eben so ein ganz äh, prinzipielles Problem, inwiefern jede Dichtung eigentlich auf der Grundlage der Abwesenheit desjenigen ist, was man eigentlich besingt. Und vielleicht ist das auch zum Teil neben dieser großen Liebe und der großen äh, Sehnsucht, die Orpheus nach seiner so Frau hat, doch auch ein, ein poetisches Problem, ein ästhetisches Problem, was vielleicht ein Problem unserer westlichen Zivilisation ist und nicht jede Zivilisation äh, angeht. Weil zum Beispiel bei uns, um mal ein, eine Facette davon zu nehmen, bei uns ist das Göttliche und das Profane der Kunst auseinandergezogen. Und in dem Augenblick, wo die Göttlichkeit eigentlich durch das Kunstwerk evoziert wird, braucht man es nicht abwesend zu stellen, um es erst anzurufen. Während in unserer Kultur immer mehr die Sprache und die Fantasie und die Kreativität äh, sich auf einer Art von Leidensweg oder auf einer Art von Abwesenheit oder einer Trauer über das Abwesende artikuliert. Und man kann das schade finden, aber ich sehe es einfach nur als eine Gegebenheit, die vielleicht gerade in dieser antiken Mythe von Orpheus und Euridike Gestalt kriegt. Einer der großen neuzeitlichen Dichter, die sich mit der Thematik von Euridike und Orpheus beschäftigt haben, ist Rainer Maria Rilke. In seinen, er hat einen ganzen Zyklus geschrieben, die Sonette an Orpheus, aus dem ich ein Gedicht vorlesen möchte, das auch eine französische Philosophin und Literaturwissenschaftlerin beschäftigt hat. Und bei dem ich in der Interpretation genau zwischen den beiden, zwischen Rilke und Elen Zixu, mich bewegen werde. Ich möchte das Gedicht jetzt erst vorlesen. Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter dir, wie der Winter, der eben geht. Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter, dass überwinterns dein Herz überhaupt übersteht. Sei immer tot in Euridike. Singender, steige, preisender, steige zurück in den reinen Bezug. Hier unter Schwimmenden sei, im Reiche der Neige sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug. Sei und wisse zugleich des Nichtseins Bedingung den unendlichen Grund deiner innigen Schwingungen Dass du sie völlig vollziehst dieses einzige Mal. Zu den Gebrauchten, sowohl wie zum dumpfen und stummen Vorrats der vollen Natur, den unsäglichen Summen zähle dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl. Dieser Text von Rilke ist mir eigentlich erst zugänglich geworden, oder ich habe mich dafür interessiert, äh, über einen Aufsatz von der französischen äh, Literaturwissenschaftlerin Hélène Sixou, die dieses Gedicht als den Einsatz einer ihrer Vorlesungen nahm, um zu zeigen, welchen Unterschied es zwischen einem sogenannten männlichen und einem weiblichen Schreiben gibt wobei männlich und weibliche Schreiben Komponenten der Sprache sind und nicht an Sexualität gebunden sind oder an Körperlichkeit. Und Hélène Sixu sah in diesem Gedicht die klassische Position des Mannes, der die Frau tot erklären muss, um zu singen, um aufzusteigen in reine Bezüge, in abstrakte Worte, Und das Körperliche ganz weglässt. Und sie sieht das als eine Art von Grabmal, was ein Dichter für das Weibliche, für diese Komponente des anderen macht und wofür er auch schreibt. Klaus Teveleit hat in seinem Buch, das nicht umsonst Orpheus und und dann durch und durchgestrichen, Und Rilke heißt, hat er eine große Kritik an Rilke geübt, weil er meinte, dass Rilke, genau wie Seksu eigentlich dann äh, im, im Symbolischen oder Sprachlichen das äh, aufzeigt, auch im Sozialen eine Frau, eine junge Tänzerin, äh, Vera Okoma Knob, zum Anlass genommen hat, also ihren Tod. Sie ist sehr früh gestorben an einer damals recht rätselhaften Krankheit. Und er hat diesen Tod zum Anlass genommen, um diesen äh, Orpheus-Zyklus äh, zu schreiben. Und Tevilight ist sehr erbost und wirklich in einem beinahe rührend feministischen Sinne erbost über einen, einen wirklich strukturellen Ansatz von Dichtern, die die Abwesenheit oder sogar den Tod ihrer Geliebten und ihrer Frauen oder ihrer Musen äh, einfach akzeptieren oder sogar fördern, um kreativ zu sein, um über sie zu schreiben. Und sein großer Aufhänger ist Gottfried Benn, aber er widmet auch ein großes Teil, einen großen Teil seiner Arbeit Rilke. Und ich muss sagen, als ich äh, diesen Zyklus, ich wurde einfach neugierig, wie man diesen Zyklus lesen kann. Und wenn zwei sich einig sind, dann habe ich immer das Gefühl, da müsste noch ein drittes sein. Und ich habe mich also rangemacht und habe diesen Zyklus gelesen und fand doch einiges, was nicht in diese recht eindeutige und vielleicht auch überzeugende Interpretation passt. Denn Rilke sagt, in manchen Gedichten, er Beschäftigt sich in diesem, diesem Gedichtzyklus mit der Frage des Dichters und der Worte und der Wirklichkeit. Diese drei, wo man sagen, äh, möchte er untersuchen. Und es ist ihm so unwahrscheinlich deutlich, dass die Dichter oft, indem sie etwas sagen, die schwebenden Sachen einfach stillsetzen. Und dass er auch sagt: Wir reden und wir machen, äh, wir, wir setzen das Feine und das äh, Fließende und das Schwebende äh, immer, immer, immer still. Zum Beispiel, ein, ein sehr schönes Beispiel ist in einem Gedicht, Alles will schweben, sagt er da. Da gehen wir umher wie Beschwerer, legen auf alles uns selbst, vom Gewichte entzückt. Oh, was, wir sind, oh, was sind wir den Dingen für zehrende Lehrer, weil ihnen ewige Kindheit glückt. Er sieht also das Problem. Und er sieht auch, wo vielleicht ähm, ja, die, die Quelle seiner Inspiration ist. Und die Toten sind bei ihm keine Toten in dem Sinne, dass sie kaputt sind oder stillgelegt sind, sondern es ist eine ganz andere Welt, eine Welt des Anderen. Er sagt auch die Toten, die vom Mond getrunken haben und ich meine Monen, das ist ganz deutlich Rausch, Rauschmittel. Es ist eine Andersheit, die sich vielleicht der Sprache im Ersten entzieht, aber wo der Dichter sich hingegeben muss. In dem Gedicht, was ich zu Anfang vorgelesen habe, sagt er eigentlich ganz deutlich, worauf sich der Dichter richten muss. Er, er muss sich also auf Euridike richten, aber nicht in dem Sinne, dass er sie tot machen muss, sondern er muss in ihr sein. Und er muss dann als Singender, also als Dichter, steigen, in, zurück in den reinen Bezug. Und Elen Zixou sagt, hinauf in ein, in ein Abstraktum, aber ich lese das zurück, zurück ist wirklich zurück. Er muss also seine äh, abstrakt-verbale äh, Möglichkeit muss er zurücknehmen und sich ganz auf dieses Andere, was Euridike für ihn symbolisiert, einlassen. Und das, um das noch ganz deutlich zu machen, sagt er dann auch, dass unter den Schwingenden, das ist eine ganz deutliche Metapher für die Toten, im Reich der Neige wird dann nochmal gesagt, sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug. Also es muss nur reiner Klang sein. Das Glas, das wäre ja schon wieder die Form. Er muss sich also völlig auf das, also so, so weit wie es überhaupt möglich ist, auf das Nicht-Formale, auf das Nicht-Geformte, auf das einfach nur, auf die primären körperlichen Sensationen, wie den Klang, einstellen. Und ich glaube, und das sagte dann auch, das wäre äh, die Bedingung eigentlich seiner Gedichte. Und insofern glaube ich, dass man Rilke zum Teil ein bisschen in Schutz nehmen muss, Gegenüber einer sehr klassischen äh, männlichen Position, äh, die Gedichte wie, wie Grabsteine macht, äh, über, ja, über das Weibliche oder überhaupt sich selbst äh, profiliert über Tote, die, die dann äh, nur noch zur Inspiration dienen. Ich glaube wohl, dass er insofern eine klassische Position einnimmt, als er... Ähm, dieses Ereignis des Todes, der Vera Okuma Knob zum Teil zum Ansatz genommen hat, seiner Diskussion über Orpheus und Euridike, aber zum, zur gleichen Zeit spricht er immer mehr in, in seinem Gedichtzyklus über die Schwierigkeit der Lebendigkeit der Worte und dass er eigentlich sich selbst immer als Verlierer sieht. Vielleicht ist das auch eine sehr klassische Position, insofern, als man sieht, dass jemand weiter denken kann in, seinen, in seiner ästhetischen Produktion, als seine sozialhistorische Position eigentlich es erlaubt. Was Rilke hier eigentlich als Problem angibt, dass man das Lebendige im Gedicht im Grunde genommen immer stillsetzt und dass Sprache eigentlich immer eine Fix Fix Fixierung ist, dessen, was sich bewegt, was eigentlich mehrdeutig ist, was äh, eigentlich dem, der Artikulation schon entzieht, indem man es artikuliert. Das gleiche Problem hat Elan Seksu im Grunde genommen für sich selbst auch gesehen. Denn sie sagt Dass ihre ganze Sprache letztlich auch diesen, diesem Mechanismus äh, verpflichtet ist. Und dass sie wohl darüber nachdenkt, genau wie Rilke, wie man die Sprache lebendiger machen könnte, wie man weniger Eindeutigkeit hineinbringt, wie man die Fixierung auf Bedeutung äh, etwas loslassen könnte. Aber sie sagt selbst über sich sehr ehrlich, dass auch ihr das nicht gelingt. Und insofern sieht man ganz deutlich, dass diese, dieses Nachdenken über eine weibliche Sprache nicht auf eine Frau fixiert ist, dass sie nicht für sich selbst... Äh, äh fragt oder, oder meint es zu können, dass sie als Frau, eine, frau eine weibliche Sprache spricht, sondern dass es ein generelles Problem unserer Sprache ist und unserer kulturellen Auffassung von Sprache und den Dingen und dem Verhältnis zwischen beiden. Und das fand ich sehr sympathisch von ihr, wodurch man selbst viel bereiter ist oder viel mehr bereit ist, um weiterzudenken, um den theoretischen Hintergrund dieses Problems weiterzudenken, ohne eine ganz platte feministische Interpretation zu haben und zum anderen ohne Weiblichkeit gleich auszuverkaufen. Und ein, ein interessantes Experiment hat der äh, Baudrillard gemacht, indem er... Äh, versucht, die Position von Euridike und Orpheus einmal umzudrehen. In seinen fatalen Strategien hat er eine Fotografin äh, introduziert, die einen Mann, den sie kaum kennt und den sie auch gar nicht kennen möchte, verfolgt. Sie fotografiert ihn. Sie ist wirklich die klassische Euridike, die in den Fußstapfen des Mannes ganz aktiv ihn beobachtet, ihn immer wieder aufnimmt, im Grunde genommen das tut, was gerade der Dichter sonst tut. Denn der Rilke sagt hier gerade: Ich fixiere die Abwesenheit meiner Eurydike im Gedicht. Sie fixiert die Anwesenheit des Orpheus in ihren Bildern. Und dieser arme Orpheus, der sich ja als Subjekt gewohnt ist zu sehen, wird, kommt in eine äußerste Verwirrung und hat zuletzt nur noch die Fantasie, ob er sie nicht töten müsste oder ob er sie vielleicht vergewaltigen sollte oder was sie dann nun wollte. Und es ist natürlich interessant, dass äh, dieses männliche Subjekt und ich glaube, dass Baudrillard da sehr ehrlich ist als Mann und als, äh, als Theoretiker, dass er sieht, dass diese äh, Positionen des männlichen und des Subjektseins so miteinander äh, verbunden sind, dass in dem Augenblick, wo der Mann einmal Objekt des Begehrens oder des Interesses wäre, er von seinem Sockelfeld und gar nichts mehr weiß, was er machen sollte und nur in aggressive Fantasien äh, eintauchen kann. Und an sich finde ich das eine, eine wunderschöne äh, Gegenüberstellung des, des antiken Mythos und einer modernen Variante, wo man sieht, dass der Subjektstatus nicht kostenlos eingetauscht werden kann gegen einen Objektstatus. Und das Objektsein eine G Gewohnheit ist, dass man das der Frau und dem Weiblichen zuordnet und in dem Augenblick, wo der Mann, der ja immer sagt jeder ist Objekt und jeder ist Mensch und so weiter, aber einmal diesen Objektstatus einnehmen muss, dass man in dem Augenblick merkt, dass es doch sehr deutlich an den Mann und nicht an den Menschen an sich gebunden ist. Denn sonst würde er ja ganz einfach und freudig diesen Objektstatus auch mal auf sich nehmen können. Also dass da doch deutlich Kombinationen sind und äh, Vereinnahmungen des Subjektstatus durch den Mann oder das Männliche in unserer Kultur. Das Buch von Teveleit, Klaus Teveleit, das Buch der Könige, was als Untertitel Orpheus und Eurydice hat, beschäftigt sich im Großen Ganzen mit der, dem Zwang der ästhetischen Verarbeitung des Weiblichen. Und Teveleit ist ein großer Verteidiger oder ein großer Ankläger, er ist Verteidiger des Weiblichen und dementsprechend äh, Ankläger des Männlichen, indem er zum Beispiel, um bei Rilke zu bleiben, ganz deutlich zeigt, dass Rilke die Euridike auch wieder nach den Flötentönen des Orpheus tanzen lässt. Er ist also derjenige, der den Rhythmus angibt. Und sie ist diejenige, die dann daraufhin, also sekundär, die Sache verarbeitet im Tanz. Und. Ich glaube, dass Tefelaid ein ganz großes Sensorium hat für die feinen Unterdrückungsmechanismen in der ästhetischen Verarbeitung verschiedener Dichter und Sänger. Aber, und vielleicht ist das ein ganz kleiner Kritikpunkt, den ich anbringen möchte, äh, finde ich, dass er zum Teil die Biografie und die ästhetischen Produkte zu, also zu einseitig miteinander verbindet, wodurch man eigentlich beinahe das Gefühl hat, jedes Gedicht müsste sich moralisch verantworten für seine Existenz im sozialhistorischen Leben. Und ich glaube, das ist nicht äh, die Funktion der Dichtung oder der Literatur oder der Kunst überhaupt, dass sie eine Art von äh, Verantwortung ablegen muss dem gelebten Leben gegenüber. Man könnte das natürlich als eine Utopie sehen, aber ich sehe darin auch eine Gefahr, dass man nämlich die Kunst moralisiert und dadurch immer kleiner macht. Was man also nicht leben kann, darf man auch nicht sagen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man zum Teil Dinge denken kann, die man leider noch nicht leben kann. Und dass es eine Art von hoffnungsvolles Projekt ist, dass man es schon denken kann. Und das kann jemand anderen wieder die Möglichkeit geben, um schneller weiter zu leben auf diesem wirklich progressiven Gedanken. Das wäre es eine. Und zum anderen finde ich, dass Teveleit mit all seiner Integrität der Euridike position gegenüber sich selbst eine Position im Buch formal zumisst, die meiner Ansicht nach ein bisschen eine Art von mh, euridike Position ist. Er möchte gern weiblich sein, er möchte so weiblich wie möglich sein, er möchte nicht männlich sein. Wie macht er das? Er schreibt seine subjektiven äh, Inspirationen, Einflüsse, Gegebenheiten hinein in einen sehr bröckeligen Stil, der zum Teil äh, im Klischee des weiblichen oder im Klischee der Stilelemente weiblich genannt wird. Weiblich wird meistens das ganz Subjektive gesehen in einer, in einer Arbeit. Man versucht auch immer alles autobiografisch bei Frauen äh, zu deuten. Er nimmt das als Stilelement rein, weil er gern so weiblich wie möglich sein möchte. Auch so integer sicher wie möglich. Aber ich glaube, dass da zum Teil sein eigener Wunsch und bestimmte kulturhistorische Vorgaben miteinander in Einklang kommen, wo ich meine Zweifel habe, ob das nicht sondern auch wieder eine Art von Vereinnahmung des anderen Werts, dass man denkt, ich möchte gerne das andere, ich kann es auch, ich bin es auch. Und in dem Augenblick wäre Ulrike eigentlich wieder männlich und wäre Rilke vielleicht sogar progressiver als Tefeleit in seinem Stil der Trauer über das, was er nicht erreichen kann. Wie ein Tefeleit, glaube ich, mehr emanzipatorisch ist wohl erreichen möchte oder vielleicht sogar denkt, dass er es erreicht hat. Aber wie gesagt, ich möchte damit den Wert des Buchs nicht schmälern, weil ich finde, dass die Materialsammlung und auch die Auswertung davon bei Tevilat sicher sehr, sehr wichtig ist für die Diskussion über die Ästhetik des männlich-weiblichen. <lacht> Was mich bei meiner Forschung innerhalb der Kunstwissenschaften in Bezug auf Mythen interessiert hat, ist eigentlich die große Frequenz, mit der im Augenblick in der Kunst des 20. Jahrhunderts auf mythische Themen rekurriert wird. Und bei der, bei dem, bei der näheren Lektüre dieser Kunstwerke kam ich noch auf einen zweiten Weg, und zwar, dass nicht nur mythische Themen oder Motive gebraucht werden, sondern dass auch eine Art des mythischen Denkens im Kunstwerk selbst nochmal wiederholt werden. Dann könnte man fragen, was ist denn das? Ich bin da von einem Zitat von Adorno inspiriert worden, der sagt, dass Kunstwerke eigentlich Vexilbilder sind. Dass es diese Art von Bildern sind, wo zum Beispiel zwei große Eichen stehen und drunter steht, suchen Sie in diesem Bild zwei berühmte deutsche Dichter. Und dass es eigentlich an der Art des Schaums liegt, ob man nun Eichen sieht oder Hölderlin und Goethe. Und genauso diese Unentschiedenheit oder Unentschiedenheit, Entscheidbarkeit äh, haben nach Adorno auch Kunstwerke. Sie sind nicht linear zu erzählen, zu analysieren, dann wäre dieses Rätsel, was jedes Kunstwerk eigentlich dem Betrachter oder dem Leser aufgibt, das wäre dann eigentlich weg. Dann könnte man genauso gut einen Zeitungsbericht lesen, eine Dokumentation. Diese Doppelheit des Anwesenden, des Zeigens und zugleich des Zurücknehmens sieht man auch im Mythos. Mythen erzählen meiner Meinung nach, nach nicht nur äh, Geschichte von früheren Völkern, wie Freud das zum Beispiel sagte, er nannte das Säkulärträume der jungen Menschheit, dann wäre das ja eigentlich gar nicht interessant oder es wäre sehr rätselhaft, weswegen heutzutage Künstler diese mythischen Themen und Denkweisen oder Artikulationsweisen äh, nochmal wieder aufnehmen. Meiner Meinung nach, und da bin ich inspiriert durch, ein, durch die Theorie von André Grimm, ähm, leben wir immer noch in einem mythischen Denken. Nur uns selbst sind Mythen immer nur die Mythen der anderen. Unser eigener Mythos, unsere eigene Verschleierung der Dinge, die wir vielleicht wünschen, ohne dass wir sie wünschen dürfen, also die verbotenen Wünsche oder die verbotenen Gebote, die sind uns ja gerade durch unsere gesellschaftliche Kodierung gar nicht bewusst. Nur wenn sie eben schon äh, als antike Mythen oder als äh, abgetanen Mythengeschichten Geschichten äh, zu erkennen sind, nennen wir sie Mythen. Ich meine, Roland Barthes hat äh, ja auch versucht, die Mythen der Alltäglichkeit äh, aufzuspüren und sie dann auch zu theoretisieren. Ich würde den Weg von Green lieber gehen im, äh, in Bezug auf die Kunst, weil er auch eine Doppelheit, genau wie Adorno das für das Kunstwerk äh, artikuliert, dem Wechselbild, sagt Green, dass auch die Mythen diese Art von Doppelheit haben, dass sie auf der einen Seite etwas erzählen von dem, was wir eigentlich nicht wissen dürfen oder nicht wissen möchten oder nicht wünschen dürfen. Und auf der anderen Seite, weil wir es ja eigentlich uns selbst nicht zugestehen, müssen wir es in verschleierter Form erzählen. Also wir erzählen etwas, wo wir das Gefühl haben, das ist eine Erklärung für etwas, wo der Grund dieser Geschichte uns eigentlich gar nicht deutlich ist. Aber, sagt Green. In dieser Erzählung weiß oder merkt jeder, dass da etwas zwischen den Zeilen gesagt wird, und er nennt das das L'Entredi, äh, was jeder versteht, ohne es sofort rationalisieren zu können. Und das L'Entredi bedeutet auf Deutsch eigentlich zwei Sachen: das ist das Verbotene und das, was zwischen den Zeilen gesagt ist. Und ich glaube, gerade diese Ambivalenz. Äh, wird im Kunstwerk wieder aufgenommen. Und man könnte das das mythische Denken nennen, das nämlich etwas erzählt, ohne den Grund der Erzählung gleich mitzuerzählen und ohne analytisch zu erzählen, sondern gerade ein wunderschönes Bild oder eine wunderschöne Geschichte um etwas herum erzählt, äh, das man ganz wichtig findet, das auch kollektiv, wichtig ist und vielleicht auch beängstigend ist oder gewünscht wird, aber was und auch individuell als dasselbe erkannt wird, aber was eigentlich nicht ausgesprochen werden darf direkt oder werden kann auch zum Teil. Es sind auch zum Teil einfach Unmöglichkeiten äh, bestimmte Dinge in unserem rational geprägten Denken zu artikulieren, was wohl die Kunst, Kunst und auch die Mythen vielleicht besser sagen können. Und diese Kombination zwischen Mythen und Kunst, also dieses Zitat sowohl zum Teil der mythischen Denkweise als auch der mythischen Motive, was zusammengehen kann, das hat mich sehr interessiert. Und bei dieser äh, Spurensuche bin ich auf das Phänomen gestoßen, dass ganz oft in der Kunst, wenn man Mythen gebraucht oder mythisches Denken gebraucht, benutzt, äh, Konnotationen des Weiblichen angesprochen werden. Dass anscheinend sehr frühe Wünsche und sehr frühe Ängste und Träume äh, in verschleierter Form über die Schiene des Weiblichen oder des, des Bildes der Weiblichkeit artikuliert werden. Dies könnte ich vielleicht den geheimen roten Faden meiner derzeitigen Forschung Nehmen. Im Allgemeinen gesagt würde ich sagen, dass äh, die mythische Komponente in der Kunst und auch vielleicht ihre Funktion im Sozialen eine, ein Grenzwissen angibt zwischen dem, was jedes Individuum träumt, denkt, wünscht und dem, was kollektiv eine Resonanz findet. Also eine Reziprozität zwischen Individuum und kollektiv. Hüten und Kunst könnten dann eine kritische Funktion und eine Vermittlerfunktion zwischen beiden haben. Oh, The Ein ganz erstaunlicher Dichter, der mich äh, beschäftigt hat und der auch immer mehr in die Publizität kommt, ist der portugiesische Dichter Fernando Pessoa, der 1935 gestorben ist. Ähm, Pessoa, ja man könnte sagen, Pessoa gibt es eigentlich gar nicht, äh, denn er hat sich vier verschiedene Homonyme äh, angeeignet, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Namen, die aber auch verschiedene Biografien haben und die auch noch verschiedene Kunst machen, verschiedene ästhetische Produkte liefern und die einander zum Teil, und Pessoa macht sehr gerne Spielchen, auch kommentieren und sogar kritisieren. Ähm, Pessoa hat mich insofern interessiert, als er eine Ode äh, geschrieben hat, die sogenannte Meeresode Ode, 1915, ein großes Epos, von einer Reise nach innen. Und in dieser Reise gebraucht Bessor sehr viele mythische Motive, aber auch Mechanismen des mythischen Denkens. Er versucht außerhalb der lineären Zeit, versuchte sich in eine große Urzeit einzuleben, eine Zeit vor dem Denken, eine Zeit vor der Sprache, Und äh, vielleicht könnte ich ein paar Fragmente aus dieser Ode vorlesen, um sie dann hinterher zu besprechen. Pessoa hat äh, einen seiner Homonyme, Alvaro de Campos, dieses Gedicht schreiben lassen. Avaro de Campos ist in der Fantasie äh, des Pessoa ein Ingenieur. Er hat in Glasgow studiert und er ist eigentlich der Prototyp des modernen Ingenieurs, der äh, die Technik verherrlicht, der alles rational einteilen will, bei dem es eigentlich keine Wunder gibt und der viel lieber an seinem Schreibtisch sitzt mit Messingklinken und die äh, Listen der Ein- und Ausgänge, als dass er sich auf einmal in große Abenteuer seines, seines Seelenlebens äh, begibt. Nun fängt dieses Gedicht an, in dem dieser Ingenieur oder das Ich, er wird, es wird weiter kein Name genannt, aber später sieht man ganz deutlich, dass es dieser Ingenieur ist. Er steht an der, am Kai des Tejo, das ist der große Fluss, der Lissabon äh, verlässt oder der dann in, in den Ozean strömt. Und er steht im Morgengrauen, in der Morgensonne steht er dort und bewundert die Postschiffe, die ein- und ausfahren. Und bei diesem Blick äh, überkommt ihn eine, wie er selbst sagt, eine schmerzliche Süße und eine Art von Seekrankheit. Und dann ist ein Bindestrich und da steht eine Seekrankheit im Geiste. Und dieser de Campus, die Campus äh, hat das Gefühl, als ob er mehr weiß, als er weiß. Und er fragt sich, ach ja, wer weiß, wer weiß, ob ich der einst nicht abgefahren von mir selbst, von einem Key, ob ich nicht Schiff in schräger Morgensonne eine andere Art von Hafen verließ, Wer weiß, ob ich, bevor die Stunde der äußeren Welt, wie ich sie sehe, anbrach für mich, nicht einen großen Key voll, mancher, voll weniger Menschen verließ, den Key einer großen, eben erwachten Stadt, einer riesigen, wuchernden, apokalyptischen Handelsstadt, soweit das möglich sein kann, außerhalb von Raum und Zeit. Jawohl, einen Key, einen irgendwie dinghaften Key. Wirklich und sichtbar als Key, einen wirklichen Key, den absoluten Key, nach dessen unbewusst nachgeahmtem, unmerklich beschworenem Modell wir Menschen unsere Keys in unseren Häfen bauen. Man merkt ganz deutlich, dass hier eine Art von äh, Außerzeitlichkeit äh, aufgerufen wird, evoziert wird die einen absoluten K und das Wort absolut steht auch im Portugiesischen mit einem großen A, mit einem Großbuchstaben, dass hier also eine, ein Nachdenken über große äh, Vergangenheiten außerhalb von Zeit und Raum Platz finden. Dann hat diese Person das Gefühl, als ob... Äh, Sie, als ob die Fantasie sich langsam äh, verschnellt. verschnellt wie ein Schwungrad, was immer mehr angetrieben wird. Und diese Person sagt, dass äh, sie Themen äh, und äh, Metaphern und Bilder und Literatur äh, immer mehr zu, zur, zum Treib, zum Schwungrad der Fantasie macht. Dann kommt eine Erinnerung, aber man hat nicht das Gefühl, dass es ein Heute und ein Gestern gibt. Aber eine ganz bestimmte, wichtige Episode im Leben dieses De Campos wird auf einmal aufgerufen. Und da wird ein englischer Seemann, Jim Barnes, ein Freund, beschrieben, der ihm zum ersten Mal ein bestimmtes Lied vorgesungen hat. Und er sagt dann, dieser, dein englischer Schrei... In deinem Blut weltweit geworden, ohne den Ausdruck des Schreis, ohne menschliche Stimme, ohne menschliche Form oder Stimme auch hier wird das persönliche gleich wieder zurückgenommen es ist eine Art von archetypischer Erfahrung oder die Person selbst sieht es als eine archetypische Erfahrung und dann fängt das Rad an zu drehen und die Wucht der Fantasie schleudert ihn in alle möglichen äh, Bilder die jenseits jeglicher Moralität sind äh, es wird geschrieben über, oder es wird fantasiert über äh, Matrosen, über Piraten dann, die auf der großen See, auf dem großen Meer, äh, die, die abscheulichsten Metzeleien machen, äh, die Leute äh, äh, zerhacken und äh, die die Rauben und die Frauen vergewaltigen und die Kinder kreuzigen und äh, unwahrscheinlich viel saufen und der Wind und die die ganze Vehemenz der des Meeres wird immer wieder aufgerufen und äh, dass ich des äh, Betrachters oder des Fantasierers wird immer mehr äh, in diese Fantasie hineingenommen und er möchte dabei sein er möchte äh, sowohl mitrauben als auch später selbst die, derjenige sein der gekreuzigt wird kreuzigt mich auf den Faden und meine Schultern werden mein Kreuz genießen also er bekommt eine, eine eher masochistische als sadistische Komponente Das ganze Gedicht äh, verflüchtigt sich immer mehr nur in Klänge, äh, genau wie wenn man zum Beispiel ein Lied hört mit Hey, hey, hey, yo, yo und äh, Darby McGraw. Er verliert also mit seinen Fantasien auch seine Sprache. Und dann äh, kombiniert das in einer äh, Phase, die ich vorlesen möchte, wo er selbst das Gefühl hat, dass er Frau wird. Mein passiver Leib, die Frau alle Frauen die je von Piraten geschändet, gemordet, verwundet, aufgeschlitzt wurden. In meinem unterworfenen Sein das Weib, das ihnen zu wählen sein muss und all dies, all diese Dinge auf einmal im Rückgrat spüren. Ihr meine behaarten, rauen Helden von Abenteuern und Gräueln, meine Meeresbestien, Begatter meiner Fantasie, Zufallsliebhaber meiner abgeirrten Empfindungen, Ich möchte jene sein, die auf euch in den Häfen wartet, auf euch, verhasste Geliebte ihres träumenden Piratenbluts. Denn sie hätte mit euch nur im Geiste über den nackten Kadavern eurer Meeresopfer geschäumt. Sie hätte eure Gräuel begleitet, ihr Hexengeist in ozeanischer Orgie, unsichtbar um die Gebärden eurer Leiber, euer Hackmesser, eurer Würgehände getanzt. Und an Land tränke sie dann, wenn, sie, wenn, ihr, känt, wenn ihr zufällig kämt, im Stöhnen eurer Liebe all den Weiten, den nebligen, düsteren Duft eurer Siege und pfiffe durch euren Orgasmus hindurch einen Sabbat aus Gelb und Rot. Fleisch aufgeschlitzt, klaffend und ausgeweidet, strömendes Blut. Jetzt... Auf dem Höhepunkt des Traumes von euren Taten verliere ich mich selbst, gehöre euch nicht mehr an, denn ihr, meine Weiblichkeit, die euch begleitet, wird eure Seelen. Man sieht hier also, dass äh, in der äußersten Peripherie dieser Fantasie, dieser, dieser, dieses Schleuderns, rausgeschleudert sein aus dem Ich, gibt es keine Männlichkeit, keine Weiblichkeit mehr, es gibt keine Moralität mehr, schlecht, gut ist eigentlich völlig außerhalb äh, der Diskussion. Und da könnte man vielleicht auf die Psychoanalyse äh, zurückgreifen, wo auch gesagt wird, dass im, Unter im Unterbewussten es eigentlich keine Zeit und kein Ja und Nein, also gut und schlecht und auch keine Identität, sexuelle Identität gibt. Und genau an dieser Peripherie befindet sich das Ich dann. Und äh, Einher damit gehen, neben diesen Fantasien, gehen eben dann zuletzt auch die Beherrschung der Sprache geht ihm ab. Und es gibt nur noch Klänge, nur noch Klänge, also ganze äh, Zeilen lang, bis irgendwann, und das kennt man ja auch, wenn man so einen Schwungkranz anspengelt und es nicht weiter, also immer weiter anspengelt, dann äh, wird diese Bewegung ruhiger und das Ich kommt wieder ins Zentrum zurück. Also man könnte sich das wirklich wie ein mechanisches Bild vorstellen. Und dann nach dieser äußersten Ekstase, wo wirklich nur noch Klänge sind, sagt er dann, etwas in mir zerberst. Das Rot verdunkelt. Ich fühlte zu heftig, um noch mehr fühlen zu können. Erschöpft ist die Seele. Nur ein Echo bleibt in mir übrig. Meine Träume ziehen mir ein wenig die Hände von den Augen. In mir herrscht eine einzige Leere eine Wüste, ein nächtliches Meer. Er sieht also, dass äh, er wieder zurückkommt und es ist beinahe wie eine Art von äh, Ernüchterung, wenn man aus einem Rausch kommt. Es ist keine freudige, es ist nicht, nicht schön, es ist einfach erstmal leer, dunkel, es zerbricht. Und in dieser sehr brüchigen und auch äh, emotional vielleicht etwas äh, wibbeligen Konstellation kommen Äh, Kindheitserinnerungen nach oben. Er äh, spricht über seine Kindheit, wo auch wieder Lieder in vorkommen, eine Tante, die ihm Lieder abends vorgesungen hat. Und er selbst hat das Gefühl, dass seine Kindheit ihm verloren gegangen ist, was man bei Pessoa sicherlich auch biografisch sehen kann, und sagt dann, oh meine Kindheit von einst, Sie haben mir meine Puppe zerbrochen. Ach, Dass ich nicht reisen kann in die Vergangenheit zu jenem Haus und jener Liebe und dort verweilen, immer zufrieden und immer Kind. Auch diese, also sehr regressive Fantasie über das kind, Kindsein, äh, verflüchtigt sich langsam. Er versucht noch einmal spielenderweise, sich in diese ganz tiefe, aggressiven Fantasien hineinzubegeben, aber. Er hat immer Mitleid mit den Leuten und mit den Dingen, die er dann vernichtet. Und er merkt, also das geht gar nicht mehr. Und fängt dann ganz langsam an, nachdem die letzten Klänge aus seinem, äh, aus seinem Leib heraus sind, ich zittert, zittere unter der Seelenkälte, die mein Leib durchläuft, und öffne plötzlich die Augen, die nicht geschlossen waren. Das ist, glaube ich, doch wohl ein Abschnitt, wo er anfängt, wieder im Heute zu sein, Und dann auch äh, auf einmal, und da ist er eben ganz, der Ingenieur, auf einmal sagt, er preist die Zivilisation und sagt, schon kümmert mich nicht mehr das Postschiff, das Einfuhr, noch ist es weit draußen. Nur das, was nah ist, reinigt jetzt meine Seele. Meine hygienische, kräftige, praktische Fantasie kreist jetzt nur um moderne und nützliche Dinge. Du wundersames, modernes Schifffahrtsleben, ganz Reinlichkeit, Maschinen und Gesundheit. Alles so wohlgeordnet, so von selbst zusammenpassend, all die Maschinenteile, all die Schiffe auf dem Meer, all die Elemente von Export und Import, alles so wunderbar zum anderen stimmend, dass alles abläuft wie nach Naturgesetzen, kein Ding anders, kein Ding ans andere anstößt. Also, er ist durchaus damit zufrieden, dass die Segnungen der modernen Gesellschaft da sind als eine, eine, eine Kette um ihn herum, dass er sich als Individuum auch wieder fängt. Bissau macht hier also deutlich, dass es sich nicht handelt um eine nostalgische Verherrlichung des Archaischen, sondern dass diese Wechselwirkung zwischen dem, der Zivilisation, die das Ich auch einbindet, und diesem Experiment oder diesem großen äh, Eintauchen in das Unbewusste einander bedienen, dass es sonst eigentlich nur Wahnsinn wäre, während es jetzt ein großes Abenteuer ist, was sich jeder leisten kann, wenn er genug Mut dazu hat. Und so endet auch das Gedicht nicht in einer Verherrlichung des, der Zivilisation und auch nicht in diesen äh, großen Träumen, sondern es wird ein Abschied. Ein Abschied genommen von den Schiffen. Er, kommt, er ist wieder richtig an dem Quay, dem Geografischen Quai in Lissabon. und Er nimmt Abschied von den Schiffen. Äh, es ist eine große Nostalgie in dem Augenblick da. Die Sonne ist weiter aufgegangen, sie ist golden. Und die letzten äh, Zeilen möchte ich noch vorlesen. Und die langsame Drehung des Krans zieht wie ein kreischender Kompass an den Halbkreis. Ich weiß nicht, welchen Gefühls in das bewegte Schweigen meiner Seele. Diese halbe Drehung, dieser Kräne, die so an den Kies sind, ziehen einen. Ja, sind wie ein Kompass durch seine Seele und danach sind drei kleine Punkte geschrieben, also das Gedicht endet mit drei Punkten und man könnte es eigentlich, wenn man möchte, wieder von vorne lesen. Es ist beinahe dieser Halbkreis des Krans, könnte eine Art von Gleich Gleichung sein mit diesem großen Rad, was sich dann wieder anfängt zu drehen. Und insofern könnte man sagen, es hat einen offenen Ausgang, es hat diese Melancholie desjenigen, der sich sehr weit vorgewagt hat in seine eigene Psyche, um dann doch wieder zurückzukommen und am Keh zu stehen. Und insofern finde ich das ein, ein wunderschönes Beispiel, wie man mit mythischen Denkweisen und Elementen arbeiten kann in der Kunst, ohne dass man äh, frühere Zeiten verherrlicht. Und eher, dass man zeigt, wie sich Zivilisation und ganz archaische äh, Gebiete in, in der Menschheit bedingen und auch vielleicht äh, inspirieren können. Denn wenn man das Gedicht liest, hat man das Gefühl, dass man selbst eigentlich in diesen Kreis eingetreten ist und hinterher, wenn man das Buch zuschlägt, beinahe ermüdet ist von der Sensation des Lesens.